Ondarribiko udalari eta bere buru dentsomi zagar zazu alkateari honako eskatu nahi diogo. Elkarrizketa bideak irekitzea. Elkar bizitza errespetua eta berdintasuna bermatzeko lehen pauso den elkarrizketa fasea zabaltzea eta sustatzea. Herriaren batasuna asuna berreskuratu, haustura soziala gainditu eta herritar guztiok berriro ere gure ondare kultural nagusia den alarde publiko eta bakarrean elkartopo egindezagun. Berdintasun eskubediaren aldeko lana urte guziko lana eskatzen duelako, eta ez data zainelatuen inguruko aderazpen soliak alardiari buruzko lan maia eratzea. Irugarrena, legeak alabe behartzen duelako, berdintasunareko udal teknikaria, ez dugu, Kontratatzea, udalaren jardunean zeharkakotasunetik berdintasun politika txertatzeko. Laugarrena, legiakala eskatzen duelako, eguneratutako berdintasun plana onartzea, udalaren jarduna gidatzeko. Gipuzkoako foru aldundeari eta buru duen Markel Olano aldu agusiari, bereziki eta bere agindutara jardungo duen berdintasun zuzendariari, bat, Igaroa gintaldian, sustatu eta martxan jarritako mai interinstituzionalari, Gipuzkoako foroeldundiak, emakundek eta harartekoak alarden inguruan jarduteko osatutako mai interinstituzionalari, jarraipena ematia eta bertan modu aktiboan parte hartzea. Bigarrena, emakumeen eta gizon berd gizonen berdintasunarako batzordeak, alarden aferan, Berdintasun arazo baten aurrean gaudela eta elkarrizketaren eta elkarru ertzearen bidetik konpondu beharreko gatazka dela adieraztea. Alardea publikoa zela udalaren eskusegola biherrietan. Eta momentu batean herritarrei kendu egin zitzailela hori eta esku pribatuatan utziizela alardea. inoiz in ez da hori aipatzen, eh, Eta hori eman da, eta gainera ez da udalako erabaki bat izan, hori non egintzen, nola egintzen, guk ezin dugun investigatu guk ezin dugun mugitu, guk ezin dugun joiz, a, esan. Esan duzu u, zinegotzi eskatzeko. Guri ez digute guzten e, bilera erajoaten eta hitz egin behar dugunean, ez, osea, Nik nahiko nuke zue konturatzea momentu batean, eta uste dut dela bi mila bat, bi edo horrelako zerbait. Espainiako ausitegin nagosiak erabaki zuenean atera behar duzue, baduzu eskubidea eta atera behar duzue. Eta erabakiko erabakitzen dut ateratzea gainera artseroen aurreko aldian. Guk eszan adiós ea terrible. Artxeroan aurreko naurreko aldian ez indatera, artero direlen bizikoak, osea, zuen herrian badakizue badire modu batzuk eta batzu joaten dira aurretik eta beste akatzetik edo jaietan, ez, desber gauzak egiten dire modu batera. Urte izan zen oso gogorra. Alardea pasa beharrean betiko lekutikan sakarratua dena, betiko kaletatik, beste kaletatik, Fantsen eta Irunen gauza bera gertatu zen. A ber, Finkatuko bagina. Alarte bat bi konpainia bat be, ez ez, baina funtza da erritarrei kendu zaiela beudena zen gauza bat. Eta esku pribatuetan ontzitela. Eta horiek uste dute orain, herriaren jabe direla. Eta gainera oso oso modu txarretan tratatu dute jendia beuda bezala pentsatzen ez zutelako. Horten, orain dikan, Jaizkibil konpainia pasatzerakoan, ...alardea prestatzen den lekuan, esango gogen bezala... ...kompañía guztiak prestatzen diren den lekuan. Horrein dikan, kapitan batek esan dio mutxiko bateri... ...ez, soazatzen, ez osaba gurtu nahi dut, ez... ...fuera, ez duzu zure osaba ikusiko jaizkibelen dagolako. Eta hemen ez dugu esan, baino nik... Eh, ...esaten digutelako ez joateko funtzera, osea joateko poliki-poliki... ...baina gauza da niretzat, nik nireko alkatiari esango nioke... Aizaki, bestiak enduziken bezala, jartzak egunik. Bateken duzun bezala, bestiak posibleko luke jarri. Nere ustez? Nere txator dago? Eta horregatikan da pribatua. Ez bestegatikan. Ez pentsatzen dela kostekin Ez, emakumeak ez ateratzeko.